Szorongás a mammográfiától A szorongás az egy gyorsan kúszó borostyán, ami beszövi az agyad, a szíved, a testhajlataidat és a melmirigyeidet is. Ha leszáll az est, és te ne adj Isten vígan szappanoznád a hónajad a tisztálkodás közben, mert aznap éppen nem az zuhany fülke aljában kuporog sírva, akkor az nagyon gyanús hangulatjavulás, és az agyad valamit úgy is ki fog találni, hogy a régi komfortba toljon. Ha más nem is történik, hát megígérem, hogy addig-addig markolászod majd a tested, míg végül nem találsz valamit az emlőidben. Hogy az mi lesz? Mirigy? Zsírcsomó? A nyakadban élő ikertestvéred kinyújtott bal feje? Nem tudjuk. És miért nem tudjuk? Mert nem megyünk el mammográfiára. Soha nem megyünk el mammográfiára, mert mindig csak aktívan félünk tőle inkább. Elképzeljük, hogy találnak valamit. Elképzeljük, hogy amit találnak, az rossz szindulatú, úgyhogy le kell vágni az egyik mellünket. Végig futtatjuk fejben, hogy ebben az esetben kik azok az emberek, akik még úgy sem szeretnek minket, hogy két mellünk van. Ez majd könnyen kiadja azoknak a listáját, akik akkor sem fognak minket szeretni, ha egy mellünk lesz. Ezen a ponton lehetne egy revelációnk. Olyasmi, hogy rendezői utasítás elváltoztatott, kicsit magasabb hanggal előadva, mintha szellemileg korlátolt rajzfilmfigura lennék. De jó, Isten, hogy hogy a, ilyen hülye? is gondolhattam, hogy ő életem szerelme. Hát hiszen még akkor sem maradna mellettem, ha rákos lennék, és le kellene vágni mindkét mellemet. Ilyenkor a magunknak előadott dramatizált verzióban lehet össze-vissza túlozni, a fantáziánkban annyi mellünket vágják le, amennyit csak mi akarunk. Soha ne feledjük el, hogy a mi szorongató fantáziáinkat, mi és csak is mi irányítjuk. Soha ne hagyjuk másnak, hogy megmondja, hogy a képzelgésénkben mennyire vagyunk rákosak, hány végtagunkat veszítjük el benne, vagy hogy meghalunk-e. Meghalhatunk. Olyan borzalmas körülmények között hallhatunk meg a fantáziánkban, olyan keserves kínok között, ahogyan csak akarunk. Ö, gyors kérdés. A mell az egy végtag, Gertrude? Hát, férjet azt lehet vele fogni, Lídia. Ah Na, visszatérve. Miután a fantáziákban levágták valahány mellünket, rendszerint elkezdünk a rossz indulatú daganat pozitívumaira koncentrálni, hiszen nem akarunk rohadt szemét szar pessimistaként megdögleni. Igen, is egy csomó jó dolog van abban, ha merrákunk lesz. Például rögtön te leszel a magyar Angelina Jolie. Miért ne? Ha a férjed kicsit lögdosött is betévve, az már egy Brad Pitt, és ha ő egy Brad Pitt, neked pedig már nincs melled, akkor te bizony egy Angelina Jolie vagy. Víztiszt a képlet. Egy sárkányos tetkót a karjára pedig bárki fel tud az Isten szerelmére. Aztán. Ha levágják mindkét mellemet, mert nem mentem el mammográfiára, akkor könnyebb lesz öltözködni. Jaj, ugyan már! Kinek hazudunk? Mikor hagyjuk végre abba azt az álságos sajnálkozást, ami arról szól, hogy a kis nőknek rossz? Dehogy rossz! Minden nyarad egy Jennifer Aniston atlétában melltartó nélkül a jó bármelyik évadából. Az én nyaram ehhez képest, tudod mi? Egy húsba váljó izzadás, ha pedig leveszem prostitúció még otthon a négy fal között is. Ha pedig úgy döntenék, hogy mégis megcsináltatom a mellem, mert végül is mégiscsak nő vagyok, tehát attól tartok, hogy egy férfinak nem fogok tetszeni, ha nincs mellem, és nem fog szeretni az, aki már az eredeti mellemmel sem, és az eredeti mellem nélkül sem, akkor új már kell. És szerencsére az orvostudomány annyira forró, hogy már van lehetőségünk arra is, hogy a testünk különböző helyein fellelhető. Kívánatos vagy nem kívánatos zsírpárnácskákból alakítassunk ki magunknak díjnyertes, Organikus csöcsöket. Egy álom. Ki ne akarna ennyire nyereséges átcsoportosítást? Ki ne akarna a belső combjának a zsírjától úgy megszabadulni, hogy az egy igazi funkcióval bíró helyre kerüljön? Kinek ne érné meg nem elmenni mammográfiára, hogy ne derüljön ki, hogy daganat van a mellében, hogy aztán le kelljen vágni, hogy aztán szerencsés kis végül organikusan csinosodott nagy mellű legyen? Jézusom! Én. Én nem annyira akarok ilyet. 15 éve voltam utoljára mammográfián, és az tüdőszűrés volt. Az embert lebasszák, a 30 éves kor előtt megy el ilyesmi vizsgálatokra, mert elveszi a helyet olyanoktól, akiknek már szüksége van rá, akármit is jelentsen ez. Nem tudom követni, hogyan alakul a kockázati sáv, ugyanis egyik pillanatban még kizavarnak a váróból, aztán a másik pillanatban, amikor épp hogy csak átgrimaszolod magad a 30. évedbe, hirtelen olyan lesz a feeded Instagramon, hogy az összes tévébe mondó influencer a Merrák és a mélyakrák kampány prevenció szellemében reklámoz neműt, és ez téged, főleg téged érint. Meg engem még valamiért egy kétfejű élénhez hasonlító vibrátor is, legalábbis az algoritmus szerint. De ez is érthető, túl sokszor hallgatta a beszélgetéseimben a magány szót. Az igazság az, hogy azért nem akarok elmenni mammográfiára, azon túl, hogy csepet sem szimpatikus a, a fogás, nem hálószobai játékos körülmények között, mert az elmúlt két évben annyi kávárián mentem keresztül, ami az elsődleges és másodlagos nemi jellegemet illeti, hogy azt érzem, ha kiderülne, hogy már rákom van, ha kiderülne, hogy bármiféle gyanús elváltozás bír még lenni bennem, akkor a Dunába ölném magam egy olyan napon, amikor magas a vízszint és keveset kell a meder felé sétálni. Kezeljük úgy, hogy az első könyv, amit írtam, egy olyan alapmű, egy háttértudás mindenki számára, mint bármelyik irodalmi klasszikus, és akkor nem hozzuk magunkat abba a kellemetlenségbe, hogy nekem folyton az ott leírtakra kell utalgatnom. Ebből az első könyvből tudjuk, hogy pillanatok alatt képes vagyok bensőséges kapcsolatot kialakítani az orvosaimmal, bármi is legyen a szakterületük. Kevés dolgom bántódom meg, maximum, ha terhességet gyanúsítanak, de még akkor is hajlandó vagyok nagyvonalúan alkudozni, hogy vonják vissza az údvariatlanságot, és akkor lehet köztünk jó a hangulat. Arra a gorombaságra viszont nem számítottam, amit a tavalyi évem hármas számú nőgyógyász engedett meg magának. És akkor még nem is számoltuk dr. Iést, aki nem azért nem vette fel soha többé a telefont, mert fejezeteket szántam neki a könyben, hanem azért, mert lássuk be, az én esemesezési stílusomat, ami nem más, mint minden egyes szó külön sorban, nehéz tolerálni. Nem vagyok rámérges, és nem hiányzik a több százezer forint, amit ott hagytam nála. Szóval a tavaly évem hármas számú gyógyásza, aki virágnevű, rögtön az első alkalommal bántott, és nem azzal, hogy alkohol vagy heroin gondos adagolása nélkül feszegette fel a mély egy olyan csipesszel, amihez hasonló eszközt utoljára öt éves koromban láttam nagyanyámnál disznóvágáson, hanem mert tegye szabad de a punzikáját. Mielőtt barbárság vágya tapadna rá mindkettő miatt, előre bocsátom, hogy a beavatkozás szükséges volt. A valaha átélt legrosszabb fizikai élményként tartom e számon? Igen. Éreztem-e már valaha akkor a fájdalmat a vulvámban, vagy bármely más részemen? Soha. Megkérdeztem-e, hogy ennél a szülés fájdalmasabb-e? Na ne. És arra is gondoltam, hogy na, a 50-es játszhattak volna ilyet is, és akkor jogosnak érezném a feminista felháborodást. De az, hogy kétszer a fenekedre csapnak egy arangyi lovaglópálcával, ugyan már. Mindketten sokban révedeztünk, ő a lábam között, én meg a székben, úgyhogy ki tudja, mi az igazság a fájdalommal kapcsolatban. Az azonban bizonyos, hogy ami miatt kénytelen volt kertészeti segédeszközökkel kapálni a méfalamon, az bizony a méfalba beépült, belegyulladt spirálom volt. Lehet mondani, hogy ha hajlágot a spirálnak ez a feladata. gyullás gyullás nem lesz gyerek. Azt én értem is. De az nem volt feladata, hogy gyulladt is legyen, bele is gyógyuljon a szervezetembe, meg a kanóc is eltűnjön, hogy csak ilyen mélyguvár műveletekkel lehessen belőlem kivenni. Már akkor nagyon fájt az akció, amikor még csak az vált világosá, hogy eltűnt a zsinórocska, ami azért hivatott kilógni, hogy amikor a nő szeretné eltávolítatni a különben nevetségesen picike és nevetségesen barbiház kellégnek tűnő szerkezetet, akkor ezt meg lehessen tenni. Meghogy megszúrja a pénisznek a végét Diliből, amikor a szerelmes him közeledni akar a vulva felé. Velem és az aktuális partneremmel ez nem történt meg, de néha kívántam, hogy bárcsak megtörténne. Másik sztori. A kapirgálás elején még csak menstruáció első nap szintű kellemetlenséget éreztem. Akkor kezdtem gyanakodni, mikor a virágnevű nőgyógyász nőgyógyásznő beintette a recepciós nőt is, hogy inkább szorítsa meg kicsit a kezem, ahelyett, hogy telefonokra válaszol. Bevalom a legjobb tudás életemben, amit nem szereztem meg, az ami a művelet végére, amikor magamhoz tértem, aztán mégis a birtokomba került, hogy hogyan történik egy mészájtágítás. Hogy világos legyen egy ilyen művelethez bőven a kórházba kellett volna gurítani, csak ne feledjük az elmúlt két évnek azt az egyik jelentéktelen jellemzőjét, hogy tartott a világjárvány, és nem lehetett ám csak úgy egészségügyi intézményekből kibegrasszálni kedvünkre, kanóci de vagy oda az sem titok, hogy engem megkérdeztek arról, hogy szeretnéme megpróbálni ott helyben altatás, alkohol, heroin nélkül a és én bólogattam mert nő vagyok, aki mindent kibír. És mert mondom, akkor még fogalmam sem volt, hogy tulajdonképpen technikailag mi történik. Feleim szüntükkel. kell. Végy egy nagyon hosszú, alkalméretű ollócsipeszt. És ezután Hát nyilván nem tudom pontosan, hogy kell csinálni, de arra tértem magamhoz, hogy a virágnevi virágnyelven magyarázza, hogy a mészáj két oldalára csiptetve izé. Arra még emlékszem, hogy egy ponton, mikor kigördültek a köncsepek a szememből, bocsánatot kértem, amiért miért sírok. Hogy-hogy miért? Mert nő vagyok. Bocsánatot kérek, ha bántanak, ha fáj, ha nem vagyok elég férfias ahhoz, hogy rendes nő tudjak lenni, ha csúnyán beszélnek velem, ha elhagynak, ha igazságtalanságért, ha rálépnek a lábamra, ha félbeszakítanak. Miért? Különben honnan tudjuk, hogy nő vagyok? Talán a mammográfiából? A virág nevű megnyugtatott, hogy nyugodtan sírhatok, az egyetlen csodálatos cél, hogy ne ájuljak el. Aztán elájultam. Ja, a spirát nem sikerült kiszedni, az beragadt. Egyszerűen beragadt. Úgyhogy már foglalhattam is az időpontot a magánklinikára, ahol felrakták, hogy akkor most legyenek szívesek leszedni, mert nekem ez a fél év, amiben csak fegyelmezetten tűrtem és vártam, és vártam, hogy elmuljon az a görnyeztő fájdalom, ami négy hétből háromra jellemző volt, hát az nem múlt el. Hogyhogy hogy miért tűrtem ennyi ideig? Mert nő vagyok. És mert valójában semmi kedvem nem volt visszamenni arra a klinikára soha többé. És erre nyomósokom volt.